פרק ח' וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרן, ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעסכן אהרן, אל מול פני המנורה, העלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד יריך, עד פירך, מקשה היא, כמראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל, וטיהרת אותם. וכה תעשה להם לטהרם, חזה עליהם מי חטאת, והעבירו טהר על כל בשרם, וכיבסו בגדיהם, והתהרו. ולקחו פר בן בקר, ומנחתו סולת בלולב השמן, ופר שני בן בקר תיקח לחטאת. והקרבת את הלוויים לפני אוהל מועד, והקהלת את כל עדת בני ישראל. והקרבת את הלוויים לפני אדוני, ושמחו בני ישראל את ידיהם על הלוויים. והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני אדוני, מאת בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת אדוני. והלוויים ישמחו את ידיהם על ראש הפרים, ועשה את האחד חטאת ואת האחד עולל אדוני, לכפר על הלוויים. והעמדת את הלוויים לפני אהרון ולפני בניו. והנפתה אותם תנופה על אדוני, והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים. ואחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את אוהל מועד, וטיהרתה אותם, והנפתה אותם תנופה, כי נתונים, נתונים הם מה לי, מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם, בכור כל מבני ישראל, לקחתי אותם לי. כי לי כל בכור בבני ישראל, באדם ובבהימה, ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי אותם לי. ואקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו, מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד. ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש. ויעש משה ואהרון וכל עדת בני ישראל ללוויים, ככל אשר ציווה אדוני את משה ללוויים, כן עשו להם בני ישראל. ויתחטאו הלוויים, ויכבסו בגדיהם, וינף אהרון אותם תנופה לפני אדוני, ויחפר עליהם אהרון לטהרם. ואחרי כן באו הלוויים לעבוד את עבודתם באוהל מועד, לפני אהרון ולפני בניו. כאשר ציווה אדוני את משה על הלווים, כן עשו להם. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת אשר ללווים. מבין חמש ועשרים שנה ומעלה, יבוא לצבו צבא. בעבודת אוהל מועד, ומבין חמישים שנה ישוב מצבא העבודה, ולא יעבוד עוד, ושרת את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת, ועבודה לא יעבוד. ככה תעשה ללוויים במשמרותם.